Doina pentru crucea României Doamne, crucea României, într-o ie roșie de sânge, ca un rug de sânger, am verzit și am florit. Doamne, crucea României, într-o ie de lacrimi, paserea măiastră astră ne-a salvat de sete și n-am mai murit. Doamne, crucea României, Într-o ie de stele, ca o cosânzeană, O poartă a deschis când vremea sortită a venit. Doamne, crucea României, într-o ie de rugă, Miasma tămâiei, o toarnă în doina ce în a rodit. Doamne, crucea României, într-o ie din raze de lună, Ca o zână din dafin, cum arama doinei duioasă s-a iubit, Doamne, crucea României, într-o ie din raze de soare, Cuvântul Tău, ca pe făt frumos, l-a așteptat ca pe un mire iubit. Doamne, crucea României, într-o ie de slove s-a făcut carte și în ea destinul ca un har neprețuit ne-am citit. Doamne, crucea României, Într-o ie de dor, Florile reginei, În smirna din doine, Prea sfintei fecioare i-a dăruit. Doamne, crucea României, Într-o ie cernită, cu -un dor fără margini, la cer s suit. Doamne, crucea României, Într-o ie de har, La tronul judecății tale, Smerită a venit. LACRIMA PENTRU CRUCEA ROMÂNIEI Doamne, crucea neamului s-o purtăm, ne dat! Cu un dor fără margini, ca o ie de har împodobită, Cu lacrimi de sânge la cer, să ne poarte îngerii tăi, ne-am rugat! Și cu smerenia cu de spini la tronul tău de slavă, Genunchii gândului nostru i-am aplecat!